Кралицата на Цветните острови. Живяла някога кралица, която управлявала Цветните острови. Съпругът й е починал няколко години след сватбата им и мъката й е останала завинаги. Затова тя изцяло се посветила на възпитанието на двете принцеси, нейните единствени деца. Когато пораснали, кралицата започнала да се тревожи за по-голямата от тях Лили, защото красотата й щяла да събуди завистта у кралицата на всички острови. Кралицата на всички острови се мисляла за най-красивата жена на света и настоявала всички нейни съпернички да се кланят пред красотата й. За да поддържа своята суетност, тя подстракавала краля, нейният съпруг, да воюва с всички съседни острови. И той я слушал, защото единственото му желание било да угоди на кралицата, но имало едно условие. Всички принцеси от новозавладените страни с кралска кръв трябвало да дойдат в двореца, щом навършат 15 години и да се преклонят пред красотата на своята кралица. Кралицата на Цветните острови била твърдо решена да представи своята дъщеря на високомерната кралица на 15-тият и рожден ден. Всички говорили колко красива е младата принцеса. Малвата стигнала до кралицата, която с безпокойство очаквала нейното посещение. О, извинявай. Готова ли си, скъпа принцеса? Да. Безпокойството на кралицата съвсем скоро прераснало в завист. Когато най-накрая я видяла, нямало как да не остане заслепена от сияйната и красота. И трябвало да признае, че никога до сега не е виждала толкова прелестно създание. Но тя не можела да си представи, че някой може да я засенчи. Страхувам се, че не се чувства много добре ще трябва да отложим за друг път. Нескритото възхищение на целия двор толкова я ядосало, че решила да се престори на болна и да се оттегли в стаята си. Изпратила съобщение на кралицата на Цветните острови, че съжалява и не се чувства добре и не иска да я вижда повече. Накарала една от придворните дами да я посъветва да се върне в своите владения с принцесата. Но тя била... Стара приятелка на кралицата на Цветните острови и самата кралица разбрала за намека. Тъй като знаела за магиосническите умения на гневната кралица, предупредила дъщеря си, че я грози голяма опасност и не трябва да напуска двореца по никаква причина през следващите 6 месеца. Шесте месеца почти изтекли, но в последния ден щяло да се състои пищно тържество на една поляна близо до двореца. Принцесата взела да умолява майка си да я пусне да отиде само до поляната и кралицата, мислейки, че опасността вече е преминала, и обещала да я вземе. Не се отдалечавай много лили, ли? Няма майка. Кралицата и всички в двора били радостни, че тяхната обична принцеса е свободна. Ази се. <ръкъл> Ия каква очарователна кученце! Откъде се взе? Къде сме? Бях с майка ми и сестра ми, а изведнъж се озовах тук. Ходиме по пътя кученце. Майчице, виж къде ме доведе! Принцесата се затичила към мястото и седнала на тревата да й се порадва, но не след дълго се сетила за бедата, която е сполетяла и започнала да плаче. Плодовете и прясната вода ще ми спасят живота, но ако се появи някой звяр и иска да ме изяде, Принцесата прекарала целият ден край фонтана, опитвайки се да се разсее, като си играела с кученцето, но когато настъпила мощта, започнала да се чуди какво да прави. Какво има? Добре, добре. Изтощена от всичко, което се е случило, тя скоро заспана. И така се хранела с плодове и пиела вода. Разхождала се сред цветята и си играела с кученцето, а през нощта се връщала да спи в пещерата. Така минали няколко месеца. Тя се примирила със съдбата си и страха, че може да умре. Един ден видяла, че нейният е приятел изглежда натъжен и дори не отвръща на миловките й. Добре ли си, малкият? Притеснила се, че може да е болен и го завела на мястото, където го виждала да яде някакви билки. Надявала се да стане по-добре, но той дори не ги докоснал. Том се събудила, веднага се сетила за малкото кученце и побягнала да го търси. Здравей! Старецът изчезнал толкова бързо, че тя едва успяла да го види. Започнала да се чуди дали кученцето не се е изгубило или старецът не го е откраднал. Къде е майка? Тя не може да понесе твоето изчезване. О, не! По-малката принцеса свалила короната от главата си и я подала на сестра си, на която принадлежала по право. Ще управляваме заедно? Първото, което направила новата кралица, било да почете паметта на своята любима майка. И понеже още скърбяла от загубата на малкото си кученце, наредила да започнат да го търсят навсякъде. Когато не успели да го намерят, била толкова огорчена, че предложила половината кралство на онзи, който го открие. Хората тръгнали да го търсят, къде ли не, но никой не го намерят. Отчаяна, кралицата заявила, че не може да живее без малкото кученце. Затова обявила, че ще се омъжи за онзи, който й върне кученцето обратно. След обявяването на наградата, дворецът опустял напълно. Търсенето още не било свършило, когато един ден казали на кралицата, че един болнав на вид човек иска да разговаря с нея. Говори спокойно. Готов съм да върна кученцето на кралицата, ако тя е готова да изпълни обещанието си за женипа. Кралицата не може да се омъжи без съгласието на народа си. Затова дворцовия съвет трябва да бъде свикан по този важен случай. Ще ти дадем стая в двореца, докато съвета се събере и обсъди какво ще правим. Благодаря, кралице моя! На следващия ден съветът се събрал и по предложение на принцесата решили да предложат на мъжа щедра сума пари за кучето и ако той ги откаже, да го изгонят от кралството. Но мъжът отказал предложението и си тръгнал. Дейзи казала на кралицата какво е станало. Тя обаче самата решила като владетелка, че трябва да се откаже от трона и да тръгне да обикаля по света, да търси кученцето си. И ще се скитеш по света заради едно куче? Можеш да имаш всяко куче или мъж, който пожелаеш. Решението ми е окончателно. Докато обсъждали това, дошъл дворцовия съветник, за да им каже, че в залива им са пристигнали много кораби. Виж колко много кораби. Сигурно са на някой миролюбив народ. И как разбра това? Всеки от тях има знамена, ленти, флагове... А челният кораб е развял бялото знаме на мира. Кралицата изпратила специален пратеник на пристанището. И малко след това разбрали, че флотата принадлежи на принца на изумрудените острови, който молял да акостира на техния бряг и им праща смирените си поздрави. Кралицата го поканила да седне и около един час водили дружелюбен разговор. Уважаема кралице, трябва да ти кажа нещо доста странно и само ти можеш да ми кажеш дали е истина. Много добре, продължавай. Съсед съм на кралицата на всички острови и един малък провлак свързва страните ни. Един ден, докато ловувах елени, имах нещастието да я срещна. и тъй като нея разпознах, не спрях да я поздравя и отдам нужната чест. Вие по-добре от мен знаете колко от мъстително е Разбрах това, когато платих висока цена. Малко след това се оказах в една далечна страна и бях превърнат в малко кученце. Там имах честа да се срещна с Ваше Величество. Но отмъщението на кралицата не спря до тук и тя ме превърна в грозен стар. Толкова се страхувах. Да не се отвратиш от мен че се скрих дълбоко в гората. Имах късмета да срещна една добра фея, която ме освободи от магията на кралицата. Разказа ми за твоите приключения и къде да те намеря. Съедността и злобата на кралицата на островите предизвикаха толкова много злини. Феите решиха да я накажат, като и отнемат силите. Идвам при теб, за да предложа сърцето си, което цялото е само твое още от първата ни среща в пустинята. Няколко дни по-късно из цялото кралство се разнесла веста за сватбата на кралица Лили и младия принц. Живели щастливо дълги години и управлявали добре своите кралства.